وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابِّ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.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 Akhwanu fid-din a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sirah Ibn Hisham ringkasan Sirah Ibn Hisham rahimahullahu taala dan kita masuk pada pembahasan tentang kejadian Hudaibiyah Yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibulandul Qadha, ingin melaksanakan Umrah, la Yuridu Harban. Beliau tidak menginginkan peperangan. Maka beliau perintahkan seluruh kaum Muslimin di Madinah dan di luar Madinah. Yang di luar Madinah adalah orang-orang A'ram. Badui, orang-orang Arab yang tinggal di tengah-tengah padang pasir mengembalakan unta dan hewan-hewan mereka. Namun Barakallahu fiqum sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, bahawa mereka abuqau enggan untuk berangkat, orang-orang Arab khususnya, karena memang mereka sebagaimana dikatakan ashadu kufran wa nifalqa mudah terkena dengan kufur dan munafik atau sifat nifak sehingga mereka menyatakan apakah kalian mau menyerahkan diri-diri kalian kepada Quraisy? Orang-orang Quraisy sudah dikenal yang paling memusuhi muslimin. Sedangkan sekarang ingin mendatangi Mekah. Apakah kalian ingin menyerahkan diri? Dan tentang inilah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyunya, menurunkan ayatnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Balbanantum alniyanqalib alrasul walmuaminun ila ahlihim abda." Bahkan kalian menduga, kalian menyangka bahawa Rasul dan orang beriman enggak akan balik selama-lamanya. Wazina fi qulubihim dan prasangka itu diindahkan di hati-hati mereka. Wa wanantum dhanna kalian berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum qaumak dibura. Ekhon ibn na'azukumullah, maka berangkatlah hanya orang-orang yang beriman yang hakiki. Orang-orang beriman yang sungguh-sungguh beriman, Muhajirin wal Ansar dan yang bergabung bersama mereka berangkatlah mereka mengikuti jalur perjalanan ke Mekah yang biasa ternyata Quraisy menghadangnya dari jalan-jalan tersebut maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun marah kepada mereka ini dan berkata ya waih Quraisy duhai celaka Quraisy Akalat humul haram. Mereka sudah dikuasai oleh perang. Ya yani seakan-akan perang itu hobi bagi mereka. Mengapa mereka tidak membiarkan kami dengan orang-orang Arab? Kalau mereka menerima kami kebaikan buat mereka. Kalau mereka menolak kami, mereka tidak rugi. Ikhwani berdiri naazukumullah, maka Rasul memanggil seseorang. Siapa yang mengetahui jalan lain, jalan alternatif menuju Mekah? Maka berkata seseorang, Anaya Rasulullah, seorang dari suku Bani Aslam Maka belialah yang menunjukkan jalan lain, jalan alternatif. Ternyata jalan itu sangat sulit. Menaiki bukit, menuruni lembah. Syakadah laka ala Muslimin yang memberatkan kaum Muslimin sampai mereka mencapai dataran yang rendah di bawah lembah. Maka Nabi berkata kepada mereka, "Kulu ucapkan nasstagfirullah wa netubu ilai. Ucapkan nasstagfirullah." wa natubu ilaih. kami minta ampun kepada Allah dan kami bertaubat kepadanya maka para sahabat seluruhnya berkata nastaghfirullah wa natubu ilaihi kami minta ampun kepada Allah dan kami bertaubat kepadanya maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kalimat yang dulu pernah diperintahkan oleh Musa alaihi salam kepada Bani Israel... Ucapkan Hittah, kami akan ampuni kalian. Ternyata Bani Israel menolak mengucapkan Hittah. Mereka malah memelesetkannya kepada kalimat lain, Hittah. Hittah maknanya ampunilah kami. Sedangkan Hittah maknanya gandum. Kata Nabi sesungguhnya kalimat tadi, Pernah diperintahkan oleh Musa kepada bani Israel, tapi mereka menolaknya. Sedangkan diperintahkan kepada kalian, kalian mengucapkannya. Artinya kalian lebih baik dari mereka bani Israel. Ekorni bin Al disebutkan oleh Nabi Syamrahimullah. Fasalakal Jaisu dalikat Tariq. Maka tentara pun, ini yani pasukannya Bela Sallam menjalani jalan tersebut. فلما رات خيل قريش قطرت الجيش ketika pasukan Quraisy melihat debu-debu yang diterbangkan oleh kaum muslimin ke arah kain qad khalafu an tariqihim menyelisih jalan yang biasa raja'u raqidin ila quraish maka mereka pun kembali ke Quraisy wa faraja Rasulullah sallallahu <tik> alaihi wasallam hatta ida salaka Murar. sedangkan Nabi terus berjalan sampai menuruni lembah yang dijuluki Thaniyatul Murar tiba-tiba untanya mendekam tidak mau berjalan berkata manusia khallat untanya Rasulullah SAW mau gok, macet, tidak mau jalan Khallatun naqah kata mereka. Nabi membantah. La ma khallat wa ma bi khuluqin. Tidak, untaku tidak mogok dan itu bukan akhlaknya untaku. Walakin habasaha, habisil tetapi ditahan oleh yang pernah menahan pasukan bergajah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Habasaha, habisil fil. Tertahan oleh yang pernah menahan pasukan bergajah. Gajah-gajah sekian banyaknya ketika diarahkan ke Mekah. Semuanya mendekat. Tidak mau berjalan. Ketika diarahkan ke arah lain. Mereka berlari-lari. Heru Gajah-gajah tersebut. Demikian pula unta ini. Tidak mau diarahkan. Karena ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pun memerintahkan mereka. Untuk. Tinggal sejenak di tempat tersebut. Walakin habasah habsilfil an Makkah, la tad'awni Quraisyan al-Yum illa khutta, yas'alunni fiha silatul rahm illa a'atiythum. Kata Nabi, sekarang ini tidaklah orang Quraisy datang kepada kami meminta untuk silaturahmi atau meminta untuk berbicara atau meminta untuk damai kecuali pasti aku akan kabulkan kata Rasulullah karena mereka sudah ikhram ikhram untuk umrah terikat dengan aturan-aturan ikhram tidak boleh menumpahkan darah tidak boleh berperang tidak boleh berburu tidak boleh membunuh buruan maka kalau Quraish datang kita akan terima kalau mau bicara kalau mereka akan membuat perjanjian kami akan sambut kalau mereka ingin berdamai kami siap untuk berdamai Kila ya Rasulullah. Ada yang berkata kepadanya ya Rasulullah, Ma bil wadi ma, nanzil air lembah ini tidak ada airnya. Bagaimana kita bisa singgah di sini? Maka Nabi pun mengeluarkan anak panah dan kemudian turun ke lembah yang paling rendah yang mereka sebut dengan sumur karena kalau kita katakan sumur kalian terbayang sumur yang bundar itu kan. Tidak. Tempat yang paling rendah yang biasanya kalau hujan di situ ada air. Ya. Itu disebut biir. Maka Rasulullah turun ke sana menancapkan anak panahnya, maka keluarlah air dari tempat tersebut. Qala <kata, kata Nabi sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam memberikan pada seseorang, "Turunlah ke lembah itu." Dan kemudian tancapkan di sana, fajasabirawa maka keluarlah air dengan banyak melimpah hatta ramadnas an hubiatan sampai manusia membendungnya karena banyaknya air yang keluar. Falamat anna Rasulullah Sallam atahubaidil ibni Warqa al Khuzayi. Setelah tenang mereka, singgah di sana istirahat, air cukup. Tiba-tiba datanglah Gudail ibnu Warqa Al-Khuzai Dari Bani Khuza'ah Seseorang dari suku Bani Khuza'ah Fakallamuhu Wasaaluhu Man ladhi ja'abihi Orang dari Bani Khuza'ah ini bertanya Apa yang membawamu kemari Wahai Rasulullah Ya Qawan Ibn A'azukumullah Mekah Diisi orang-orang Quraisy Turunan Quraisy. Sedangkan di luar Mekah atau di perbatasan Mekah ada dua suku, bani Khuzaah dan bani Bakr. Mereka ini salah satunya dari bani Khuzaah datang bertanya, apakah gerangan tujuan kalian datang kemari? Wa alhamdulillahillah masyatiuridu harban maka Nabi menghabarkan bahwa kami datang bukan untuk perang. Innama jaa'a zaa'iran lil bait kami datang untuk menziarahi Ka'bah untuk memuliakan Ka'bah wa mu'azziman untuk menjaga kehormatannya thumma qala lahum nahwan mimma qala li bisyr ibni sufyan maka nabi pun menyampaikan persis seperti yang sudah disampaikan kepada bisyr Ibn sufyan faraja'u ila quraish ternyata Budail Ibnu Warqa ini disuruh oleh Quraisy. Maka dia kembali kepada Quraisy dan menyampaikan kepada mereka ya ma'syara ma Quraisy Wahai ahilal Quraisy innakum tu'ajjilun kalian terburu-buru terhadap Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innahu lam ya'ti liqital dia datang bukan untuk perang. Wa innamaja'a zaairan lil bait dia datang untuk menziarahi Baitullah ingin memuliakannya. Wathahamuhum, wajabbuhum, وقالوا وإن كان جاء ليرد قتالا فوالله لا يكلها علينا. Ternyata mereka tetap menuduh dengan tuduhan-tuduhan. Mereka tetap menghadapinya dengan penolakan. Orang-orang Quraisy berkata, wa'inkan, walaupun dia datang bukan untuk perang, kami demi Allah, enggak akan mengizinkan mereka masuk. Dan tidak boleh mereka memaksa untuk masuk. Walatahad dasabidali kaandalarab. Kami tidak ingin orang-orang Arab berkata bahawa Muhammad dan kawan-kawannya berhasil memaksa masuk. Tidak bisa. Wakanda huzahah dan memang suku huzahah ini, barakallahu fiikum, adalah suku yang dijuluki dengan aibatunushin di Rasulullah SAW. Aibatun Nusfin, Maknanya adalah e, penasehat atau khususan selalu memberitakan berita-berita kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah Sallallahu. Ini suku bani Khuzaah. Muslimuha wa musyrikuha muslimnya dan musyriknya dari suku bani Khuzaah berpihak kepada Rasulullah Sallam dan kaum muslimin. Setiap ada berita akan disampaikan. لا يخفون عنه شيئا كان بمكه enggak akan disembunyikan satu berita pun yang ada di Mekah kecuali disampaikan kepada Rasulullah sallallahu maka disampaikanlah berita tadi ini jawaban Quraisy dan begini sikap Quraisy Tsumma ba'atsu ilaihi Mikriz ibn Hafs ibn al-Akhyaf Quraisy memutus lagi utusan kedua tidak puas dengan utusan dari Bani Khuza'ah Mengutus seorang bernama Mikriz ibn Hafiz ibn al Ketika datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah melihat dari jauh, Rasulullah SAW sudah mengatakan, "Hada rojulun wadil ini orang pengkhianat. Orang ini banyak melanggar janji. Pada maka ketika datang kepada Rasulullah SAW, mengajak bicara dan sama mirip ucapannya dengan Warqa atau Budail bin Warqa maka dijawab pula dengan jawaban yang sama tidak berbeda maka kembalilah orang ini kepada Quraisy mengkhabarkan dengan berita yang sama pula Sumabatsu ilaihi Al-Hulais bin Al-Qamah masih belum puas mengutus lagi utusan ketiga namun ia Hulaiz ibn Al-Qamah atau ibn Zaban orang ini tokohnya Al-Habish jadi ada orang-orang turunan Habasyah di Mekah yang tinggal di sana tokohnya adalah Hulais falamma ra'ahu Rasulullah qala inna hadha min qaumin yata'allahun adapun orang ini kepada Hulais ketika datang Adapun orang ini dari kaum yang beragama. Ya ta'allahul. Kaum yang beragama. Fabasuhu al-haziyah fi wajhihi hatta yarah rah hewan-hewan kurban ke dekat dia, ke hadapan dia. Biar dia yakin, biar dia tahu. Karena orang ini beragama, mengerti. Begitu melihat hewan-hewan kurban yang sudah ada tanda-tandanya di lehernya. Falamara al-haji yasilu alaihim min 'urd al-wadi ketika dia melihat hewan-hewan kurban yang akan dikurbankan dan dalam keadaan sudah diberi tanda, dikalungi dengan kalung-kalung waqad akalat -kalung. awbarahu bahkan kalung itu sudah memakan kulitnya saking lamanya perjalanan Saking lamanya menunggu. Sebelum sampai ke tempat penyembelihan Sampai membekas di leher-leher hewan kurban tersebut. Mintulil hadis. Karena lamanya ditahan. Waraja'ila Quraysh. Walam yassil ila Rasulullah SAW. Hulais. Tidak nyampe ke Rasulullah SAW. Langsung balik. Cukup dengan melihat. Hewan-hewan kurban tadi. Dia kembali kepada Quraysh tidak jadi berbicara. Mengapa? Sudah cukup yakin bahwa yang diberitakan dengan berita pertama Budail ibn Warqa dan berita kedua dari Mikriz sudah cukup. Apa yang dilihatnya bahwa berita tadi benar, tidak salah. Maka dia kembali dan berkatakan berkata kepada Quraisy seperti apa yang disampaikan sungguh demi Allah mereka datang untuk beribadah, mereka datang untuk mensucikan Kaabah. mereka membawa hewan-hewan kurban yang sudah diberi tanda, sudah dikalungi dengan kalung-kalung. Apa kata Quraisy? "Itnis, fainama anta a'rabi, la'ilmalak duduk. Kamu ini orang Badui, enggak ngerti apa-apa. Kau enggak punya ilmu." Ya. Hulais, dia katakan seperti itu, marah. Faghadibakul Hulais, marahlah dia. Waqala ya ma'ashara Quraish, Wallahi ma'ala hadha halafnakum. Wahai Quraish, sungguh bukan untuk ini kami bergabung dengan kalian. Bukan untuk ini kami bergabung dengan suku-suku kalian. Wa ala hada haqadnakum. Bukan Bukan untuk ini kami berjanji dengan perjanjian kalian ai saddu an bayti apakah dihalangi orang yang akan beribadah di Ka'bah? apakah dihalangi orang yang akan memuliakan bait llah wal ladzi nasrul demi allah yang jiwa hulays ada di tangannya la tukhallanna baina muhammad wa baina ma jaa bihi aula an bil ahabish Sungguh demi Allah hendaklah kalian biarkan Muhammad dan pengikutnya untuk mendatangi Kaabah atau Aku akan mengajak seluruh suku Ahbash untuk keluar dari Makkah meninggalkan kalian. Alu orang Quraisy berkata, mah cukup cukup, kufannya cukupkanlah dari kami ya huleis hingga kami mencari yang terbaik untuk kami yang kami ridhai. Ini menenangkan Khalis agar jangan marah. Tuma Bagasu mengutus lagi utusan keempat yang bernama Urwah ibni Mas'ud al-Thaqafi. <tumma> Fakarja hatta at Rasulullah maka datanglah Urwah ini menemui Rasulullah SAW. Fajalasa baynayadi duduk di hadapan Rasulullah SAW. Tumaqal. Ah. Sekarang yang diutus yang dianggap ahli dalam berbicara pandai berdiskusi tidak berkata datang mau apa itu sudah terjawab tadi tetapi langsung dia berkata ya Muhammad ajma'ta aushaban nas thumma ji'ta bihim ila baydatik dipanggil dengan namanya apakah engkau mengumpulkan orang-orang dari suku yang berbeda-beda digabung oleh kamu kemudian untuk mendatangi sukumu sendiri untuk memecah belah sukumu sendiri untuk mengalahkan sukumu sendiri ini dianggap ahli kalam ahli berbicara innah quraisyun qad kharajat ma'ha aw ma'ha al'udul mathafin liatla quraisy mereka telah keluar membawa semua unta-untanya bahkan al-udhul matafih. Al-udhul matafil adalah unta-unta yang sedang memiliki anak di belakangnya. Biasanya enggak dibawa perang. Tidak disembelih, tidak akan dipakai untuk perbekalan dalam perjalanan karena masih punya anak-anak. Tapi mereka bawa. Artinya siap untuk berlama-lama, siap untuk berbulan-bulan. Akhwanu binina a'azakum Allah kata Urwah lihatlah Quraisy sudah keluar siap untuk perang dan siap dengan perbekalan yang banyak untuk sekian lama Qad labasu juludannumur mereka sudah memakai kulit-kulit Numur nomorut namir harimau-harimau atau singa-singa mereka telah memakai kulit-kulit harimau Siap untuk berperang. Yuahidun Allah, tidak akan mereka bersumpah bahawa kalian tidak akan masuk ke Mekah abadan dan tidak bisa memaksa. Waaiyulah, kaan nabiha ulaiqadin kasyfu an kawadan. Sungguh demi Allah, aku melihat besok mereka akan mengusir kalian semuanya dari tempat ini. Ini Rasulullah SAW di belakangnya ada Abu Bakar. Begitu berkata besok kalian akan diusir dari tempat ini oleh mereka. Abu Bakar Siddiq di belakang Rasulullah sallallahu langsung berkata, "Umsus badrullah." "Umsus badrullah." "Ana annu lam taksif 'an." bila ana 'azul ucapan "Umsus badrullah" itu sangat kasar sekali. Tapi memang diarahkan pada orang-orang yang pantas. Itu Quraish. Silakan Kalian kulum itu kemaluan latar. Apakah kami akan tinggalkan Rasulullah? Apakah kami akan meninggalkan perintah Rasulullah SAW? Tidak akan. Qanibudina Azzaikumullah. Qala man hada ya Rasulullah. Siapa ini ya Rasulullah? Qanibudina Azzaikumullah. Ima lupa beneran. Siapa dia? Ini orang Quraisy. Abu Bakar terkenal di Quraisy waktu itu. Kok tiba-tiba ditanya, Man hada ya Rasulullah? Iman lupa beneran, wa Iman merabihkan. Siapa orang ini? Ya Rasulullah. Hada ibnu Abi Qahafah. Ini adalah ibnu Abi Qahafah. Abu Bakar. Kala, Ama wallahi laulabuddun kanat laka indi, laka fa'tuka biha. Walakin hadihi bihadah. Sungguh demi Allah, kalau bukan karena ada sesuatu kebaikan dari sukunya terhadapku, sudah aku sikat kamu. Tetapi biarlah ini dengan itu, setimpal. Tumajalaya tanawal leheta Rasulullah. Kemudian Umar mulai berbicara sambil ingin memegang jenggot Rasulullah. SAW. Dan itu biasa untuk merendahkan dan menghinakan. Eh, kamu sambil megang jenggotnya. Tetapi belum sampai tangannya ke jenggot Rasulullah SAW. Di sampingnya ada mugirah Ibn Si'abah. Membawa tongkat dari besi. Langsung dipukul tangannya dengan keras. Sebelum sampai ke jenggotnya Rasulullah SAW. Ufuf yedak min wajhi Rasulillah, Tahan tanganmu dari wajah Rasulullah Sallallahu SAW. Fayaqulu urwah maka urwah berkata... Wahyak, maafkan aku, wma aghlab aku. Tela kankau kasar sekali. Betapa kasarnya engkau. Kata bahasa Nabi Rasulullah. Rasul pun tersenyum melihat bagaimana para sahabatnya menjaga kehormatan Rasulullah SAW. Enggak ada yang bisa mendekati, apalagi berani menyentuh Rasulullah SAW. Fakalahul roh, man ada ya Rasulullah dengan pertanyaan yang sama untuk meremehkan atau memang lupa karena dia juga Quraisy. Mana ada ya Rasulullah? Orang ini siapa? Alaha hada Ibnu Akhilik. Ini anak saudaramu sendiri. Mughirah Ibnu Syu'bah. Al maka orang tadi berkata, ay Ghudar. Wa hal illa bil ams? Wahai pengkhianat, bukankah aku baru cuci kemaluanmu kemarin? Maksudnya kemarin baru aku cebuki kamu. Jadi yani kamu masih kecil kemarin. Kutibatib kan sekarang kurang najar. Ayyudar, wahai pengkhianat. Wahal ghasaltu sawataka illa bil'ams. Tidakkah aku masih mencuci kemaluanmu kemarin? Fakallamahu Rasulullah SAW binahwin mimma bihi ashabu. Maka Nabi pun menyampaikan kepada urwah persis. Seperti apa yang disampaikan kepada Utusan pertama, utusan kedua, utusan ketiga, bahwa beliau tidak datang untuk perang. Kami datang untuk beribadah. Lihatlah pakaian ihram kami, lihatlah hewan-hewan kurban kami. Waqama mina indi Rasulillah sallallam. Waqadraa mayasnabihi ashabu. Utusan keempat ini kembali dan melihat sesuatu yang menakjubkan. Yaitu apa yang diperbuat oleh para sahabat-sahabatnya Tidaklah Rasulullah SAW berwudu Kecuali mereka berebut air wudunya Tidaklah Rasulullah SAW meludah Kecuali mereka berebut ludahnya Tidaklah mereka melihat rambut Rasulullah SAW jatuh Kecuali mereka berebut untuk mengambil rambutnya Faraja'a Quraisy, Maka dia kembali ke Quraisy Sambil berkata Ya ma'asyara Quraisy. Ini kad jiktu kisra Fi mulkihi Wa kaisar Fi mulkihi Wahai Quraysh Aku sudah mendatangi kisra Dengan kerajaannya Dan aku sudah mendatangi Kaisar Dengan kerajaannya Dan aku sudah mendatangi najashi Dengan kerajaannya Dan inni wallahi Ma ra'aytu mulkan Fi qawmin qab Nisah Muhammadin washabe, tetapi aku tidak pernah melihat seorang raja yang dihormati oleh kaumnya seperti dia Muhammad yang dihormati oleh kaumnya. Walau kadar aitu kauman la yuslimunahulijin abeda. Sungguh demi Allah, aku tidak melihat mereka akan melepaskan Muhammad kepada kalian abeda. Tidak mungkin akan dilepaskan seperti ucapan tadi. Besok kalian semua akan diusir. Dan Nabi akan dibawa oleh Quraisy. Kata Abu Bakar. Umsus bab Kulumlah kemaluan lata oleh kalian. Apakah mungkin kami meninggalkan Rasulullah? Tidak akan kami tinggalkan Rasulullah SAW. Abadah. Setelah melihat ucapan Abu Bakar. Melihat bagaimana penghormatan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Tidaklah Rasulullah berwudhu kecuali mereka berebut wudhunya. Tidaklah beliau merudah kecuali mereka berebut. Berebut ludahnya. Tidaklah datuh dari Nabi. Satu helai rambut kecuali mereka berebut. Rambut Rasulullah dan seterusnya dan seterusnya. Kata Urwaya Ma'asyaru Qurais. Aku sudah melihat bagaimana Raja Qisro. Sudah melihat Romawi, Persia dan Najasyi. Enggak ada satu Raja yang dihormati oleh kaumnya seperti Muhammad dihormati oleh kaumnya salallahu alaihi wa ala alihi wa maka aku melihat tidak mungkin mustahil mereka akan memasrahkan Muhammad kepada kalian abadan faru rakyakum faru rakyakum apa ruk dari kata ra'a fi'il amernya ra'a satu huruf saja. Bermakna. Lihatlah. Tetapi karena jamak Dikasih waw. Ruh. Faruh rakyakum. Maka silakanlah kalian berpendapat dengan pendapat kalian. Faruh rakyakum. Wa inna Rasulullah SAW da'a khirash. ibnu Umayya Al-Khuzai. Faba'athahu ila Quraish. Sekarang giliran Rasulullah SAW mengirim utusannya diutuslah seorang bernama Khiraj ibn Umayyah al-Huzai diutus ke Mekah dan membawa atau ditungan dinaikkan ke unta dari unta Rasulullah SAW yang bernama Sa'laf liyuballik ashrafahum anhu untuk menyampaikan ke tokoh-tokohnya maksud tujuan kami Ternyata sampai di sana Fa'ahor nakah mereka justru membunuh untanya dan mereka hampir-hampir membunuh orangnya juga, Fa'mana A'hl tetapi dihalangi oleh suku Ahbash orang-orang Ahbash tadi yang dipimpin oleh Hulais. Fakhlus sebila maka dibiarkan hidup dan kembali pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan. Bahawa mereka membunuh Untar Rasulullah SAW. Then dia Umar bin Khattab. Kemudian Nabi memanggil Umar bin Khattab yang mereka kenal, orang-orang Quraisy kenal dengan Umar untuk mengutusnya sebagai utusan ke Mekah untuk menyampaikan maksud tujuan kami ke Mekah. Maka Umar berkata, Ya Rasulullah, ini akhafu fukuraisyan ala nafsi, aku mengkhawatirkan mereka atas diriku. Karena di Mekah tidak ada suku bani Adi, enggak ada kabilahku. Aku khawatir mereka akan lebih lancang, lebih berani untuk membunuh aku. Ibn Kaab dikatakan kata Umar bin Khattab, 'Walaysa di Mekah min bani Adi bin Kaab ahdun, wad'araf Quraisy adawati dan mereka orang Quraisy tahu bagaimana permusuhanku ku kepada mereka. Waghudti alaiha dan bagaimana kerasnya aku terhadap mereka. Walakinni adulkah ala ahdin. Tapi aku ingin menunjukkan satu orang kepadaMu ya Rasulullah yang sangat mulia dan dimuliakan oleh mereka, lebih mulia dariku di kalangan Quraisy dan lebih dihormati. Itu Uthman ibni Affan radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi pun memanggil Uthman ibni Affan dan diutus. Kekurais. Maka berangkatlah Uthman ibn Affan menemui Abu Sufyan dan Ashraf al Kurais. Wajhubiruhum an-nahul amyatil harbin, menghabarkan kepada mereka bahwasanya kaum Muslimin datang tidak untuk perang. Wanahu innama jaza Iran lihat al-Bait muadzuman lihormatih dan bahwasanya mereka datang hanya untuk memuliakan dan menghormati Ka'bah Berangkatlah Uthman ibni Affan dan bertemu dengan Aban ibn Sa'id ibn Al-Aws dari sukunya. Maka dia pun mengumumkan Aban mengumumkan ketika masuk Mekah bahawa Uthman di bawah perlindungan kami. ya sesuai dengan dugaan Umar bin Khattab. karena Uthman memiliki suku yang dihormati di sana. Pasti akan dilindungi. Maka diumumkan perlindungan oleh Aban. Ibni Sa'id. Ibni Al-As. Thumma ajarahu hatta belaga risalah. Dilindungi sampai menyampaikan risalah Rasulullah SAW. Pesan-pesan Rasulullah SAW kepada mereka. فانطلق عثمان حتى اتى ابو سفيان وعضماء قريش فما datanglah Uthman menemui Abu Sufyan dan menemui tokoh-tokoh Quraisy dan menyampaikan semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam فقالوا لعثمان حين فرغ من رساله maka mereka pun berkata setelah Uthman menyampaikan pesan-pesan Rasulullah sallallahu pada mereka mereka berkata pada Uthman, insya kalau engkau mahu, anta bil bait, hal yatuf. Kalau engkau, wahai Uthman, ingin tawaf silakan, tawaf sekarang. Maka Uthman menjawab, ma kuntuli afal hatayatufabihir Rasulullah. Tidak, aku gak akan melakukannya sampai Rasulullah dulu yang tawaf baru aku ikut tawaf. Tidak akan mengkhianati Rasulullah Sallam. Wah tabasahu maka ditahanlah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu oleh mereka. Fabelah ke Rasulullah Sallam maka berita yang sampai kepada Rasulullah Sallam bahwa Uthman dibunuh. Padahal tidak dibunuh hanya ditahan. Tetapi karena tidak tahu beritanya dan Uthman tidak kembali pada waktu yang ditentukan sampai keesokan harinya juga tidak kembali sampai berikutnya tidak kembali maka tersiar berita Uthman dibunuh apa yang terjadi Rasulullah Sallam dibayat oleh para sahabat dan para sahabat dibayat oleh Rasulullah SAW membuka tangannya dipegang oleh setiap sahabat yang ada di sana isi bayatnya adalah bersumpah dengan nama Allah untuk membela Islam dan membela kaum muslimin. Dan membela Uthman ibn Affan. Kejadian itu di bawah sebuah pohon. Sehingga dijuluki dengan. Bayat Ridwan. Tahta syajarah. Di bawah pohon. Berbayat satu persatu. Tetapi yang menjadi. Berita gembira bagi para sahabat. Di akhir bayat. Nabi meletakkan tangan kanannya. Di atas tangan kirinya. Dan mengatakan. Hadha. Diatman ini mewakili Uthman. Maka para sahabat gembira. Berarti ini tanda kalau Uthman masih hidup. Karena tangannya diwakili tangan yang mulia, tangan Rasulullah SAW. Hada diatman. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَيِّعُونَ كَتَبْتَ Sungguh Allah telah rido kepada kaum mukminin yang berbayat kepadamu di bawah pohon. Kisah ini Barakallahu Fikum dipisahkan sendiri oleh Abu Hisham dalam judul berikutnya yang akan dibahas pada pertemuannya akan datang Bidadillahi Taala yaitu tentang Bayatul Ridwan dan Perjanjian Hudaybiyah. Allahu Taala Alhamdulillah wa Sallallahu Al Muhammadin wa Alaihi Wasahabih Wasallama Tasyliman Kethira. Subhanakallahumma Bhamdi. أشهد أن لا إله إلا الله أشكرك وأتوجه إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته